Davider Hafikins Önvizsgálat Önvizsgálattal megtaláljuk hányattatásaink forrását, minél fogva megragadhatjuk, és kijavíthatjuk azokat. A negatív érzelmek és a hiedelmek határozzák meg, mit tapasztalunk. Nincsenek külső okok. Felfedezzük a rejtett fizetséget, amelyet a tudattalan, titkos kivetítésekből nyerünk. Feltárhatjuk a mélyben megbúvó programjainkat, pusztán azáltal, hogy leírjuk nehezteléseink és sérelmeink litániáját, majd egyszerűen az ellentetjébe átfordítjuk őket. Amit érzelmi szinten másoktól kapsz, valójában csak egy tükröződése annak, amit magadban tartogatsz. Az emberek utálnak engem a saját belső gyűlöletünkből fakad. Az emberek nem törődnek velem másokkal szemben saját boldogságunk és érdekünk narcisztikus szemmelőt tartásából fakad. Ha nem kapok, elég szeretetet a mások felé irányuló szeretet mulasztásából fakad. Az emberek ott rombák velem a másokkal való szívéesség hiányából fakad. Az emberek féltékenyek rám a belső féltékenységünkből bukkan fel. Tehát, ha felelősséget vállalunk az általunk látott világ szerzői szerepéért, nem pedig annak áldozata, akkor elég közel kerülünk a forrásához, ahol az helyre hozható. Ha szeretetteljesek vagyunk másokhoz, Felfedezük, hogy szeretettel és szeretetteljességgel vagyunk körülvéve. Mikor fenntartások nélkül támogatjuk az életet, anélkül, hogy bármiféle hasznot várnánk, az élet cserébe minket is támogat.